Я Митроха Василь Федорович. Папірець з нерівним олівцевим написом, перший шлюб у лійник. Перевірити. Щось цікаве. зазирнув Стас. Тобі ні до чого. Тетяна хоче попрацювати в лікарні. Жоден злочинець не вартий здоров'я слідчого. Сам вигадав? Щойно повізь урямці, же домовилися. Кермую до переможного фінішу. Благословляєте? Радився. З компетентними людьми всі кажуть. Тероризму у будь-якій личині – жорстокий бій. Крути дірки на погонах. Єс, сер, Шоу маст гон. Нам своє робить. Отожбо. За автом кулика приліпився темний джип. Кулик глянув на годинника, а встигне завести теку Тетяні. Біля лікарні потикався, де припаркуватися. Хач погано живуть, між джипками не про У палаті обережно підсунув теку під подушку Тетяни Іванівни. Вона упокоєно спала. «Треба мінять сигнал», – подумала про свого титаніка зірка. Американці назвали космічний корабель челенджером. Він і ляпнув Не треба вовка з лісу кликати. Я й так їду на дно. Хай майдія! Голос Джефрі мав стурбований. Давай зустрінемось. Не бре авта, я підхоплю. У тебе проблеми, і, гадаю, значні, сказав Джефрі на Андріївському узвозі під креслатим каштаном. Зірка замовила склянку води. Джефрі натицяв пальцем половину меню. «Добіса складна у нас вимова, а харчі смачні». Дороті сказала, що я погладшов. «Вона була тут?» «Так, кілька днів, з молодшим». «А Сара?» «Сару я вирішив довчити у Штатах. Там безпечніше». «Береженого і Бог збереже. Так у вас кажуть?» Шкода, я до неї «Вона до тебе теж. Потерпає, що не встигла підстригтися, похизуватись у Штатах. Ти мені нічого не розповідала і тим поставила мене у дурне становище. Даруй за різкість, але...» Зірка вертіла у пальцях склянку. Джефрі помітно нервував. «Важко бути справжнім мужчиною і водночас самим собою. Симпатичний хлоп. Чого ти мучишся?» Хочеш, аби я сама допомогла сказати мені якусь гидоту? Гаразд, синку. Полегши душу. Що ти там таке страшне маєш на бідну зірку? Ти, Джефрі, передовсім не хвилюйся. Подивись на мене. Хіба я можу свідомо заподіяти тобі прикрість? Ні. Мені велося добре з тобою. І маю найгарніший спомин на старість». Зірка говорила м'яко, спокійно, як на сеансі психоаналізу. «То що там сталося?» Джефрі нарешті підвів на зірку очі. «Ти під підозрою? Тебе підозрюють?» «Ну ж, бо не бійся, хлопче, я не проситиму допомоги». «Підозрюють? Дарма ти розмовляєш зі мною, як психоаналітик?» Непогано, мій тихий американцю, непогано. Ти вскочила у кепську історію. Я хочу допомогти. А можеш? Of course. Тоді просто повір, що я ні в чому не винна. Вірю. Сенк'ю, вері мач, Джефрі. Ти гарний хлопець, наївся. Джефрі і не счувся, як поглинув нічогенький обід. Борщ з пампушками, печеню з грибами у горнятку, вареники з сиром і сметаною. Я коли нервуюся, від холодильника не відходжу. Ця хвороба навіть якось називається. То чим я тебе підставила? Я пішов до шефа поцікавитися твоїм запрошенням у Білий Дім. А він на мене нагримав, що я компрометую амбасаду своїм зв'язком з цим, як його. – З кримінальним елементом, – підказала зірка. – Елементом чого? – Так у нас говорять. Доведеться вашому Біллі Клинтону перестраждати мою відсутність.